Saúdos de novo dunha servidora, Tania Alonso. Hoxe remato oficialmente o entroido no Porriño, co enterro da Sardiña E pola nosa parte tamén seguimos co Carnaval, no noso espazo de entrevistas da Radio Municipal do Porriño. En días anteriores falábamos con catro comparsos do Porriño e oxe seguimos falando de disfraces. Neste caso, cun veciño de aquí, da Vila do Louro, que disto sabe. Ele Joaquín Dictato, máis coñecido como Cuquín. Bós días, Cuquín. Hola, bós días. Bueno, volveches a disfrutar destes carnavales do porriño Como Dios manda, co teus disfraces ben preparadiños Había aí un de bebé, outro de sibilana Outro de árabe, pode ser? Eh, de árabe, si sí, tamén, sí Bueno, antes de nada quero pedir disculpas pola, pola voz que teño Pero que os carnavales deixan moita huella Sí, vivíchelos como a sempre, con todas as da lei A tope, a tope, a tope, a tope Eu sempre penso que o meu estes carnavales van a ser os últimos, entón hai que deixar un bo recuerdo. Bueno, non hai que ser pesimista. Non. Pero contame eses disfraces deste ano, cales foron? Bueno, pois o, o sábado era un disfraz que era isto, era un, una, un, un, un, vamos, un coche de bebé, que claro, como era moi baixinho, iba riba dun, dun carro da compra destes carros pequenos que hai, non quero dicir o supermercado para non facer propaganda, claro. <risos> Pero en, entón enriba de su iba o coche do bebé e logo iba un bebé, así bastante grandiño, pero sin cabeza. Entón eu acoplaba a miña cabeza, pintadiña, cun gorriño de de neniño e tal, acoplaba a miña cabeza o corpo de bebé e realmente parecía un bebé pequeniño cunha cabeza un pouco un, un pouco xerante, non? <ríe> Moi convincente o disfrazo, hai que dicilo. E fixo moita gracia, pero claro, a aquén non fixo moita gracia, pois a noite foi a min Pois claro, para dar para, para, para empotar a miña cabeza no corpo do, do, do, do bebé Tiña que ir encorvado e pegado coa cabeza tal A parte das rozaduras no, no cuello que collín Resulta que despois cando cheguei á casa, aquí lo paporme dereito Eu notaba que todos os huesos que curgían Despois, cando me metí na, na cama, quitei a almohada da cabeza e tuve que poner aquí abaixo unos riñóns para quitar hacia arriba un pouquinho porque estaba, francamente, cun dolor bestial, bestial. Vostedes sufre con tal de disfrazarse como Dios manda, pelo que veixo. O, o que pasa, teño pasado, bastantes sufrimientos, digamos, co cos frases Pero, bueno, despois, mirase a xente de reiretale, olvidaste un pouco do que che doe, eh, mirase a felicidade que tenga xente na cara. Xa, o día seguinte, eh, o domingo sería o de sevillana? No de Sibiana foi ayer. Foi onte. Foi onte, si, sí, foi claro, martes que o martes pola noite iba a levar o mismo disfraz de... vamos estar programado para levar o disfraz do bebé, pero quedei tan dolido, tan, xa <risos> mira que eu non aguantaba, además a muller miro man de arrancarme en corbado por a casa, chamoun meu bebé, chamoun me de todo. Entón cambiei e vou quitiña mais a man, é un traxe de, de andaluza que teño de faixa bastantes anos, xa luciñ O Torano, non me gusta repetir disfraces, Pero este foi debido a A incomodidade do, do primer disfraz, claro uh -huh. eh, Moitos veciños estarían xa Atentos, atentos a todo disfraz Porque saben que eres célebre Por os teus eh, vestimentas no carnaval sí. Que che diseron acerca deses de disfrazes? Dame moita satisfacción Que moita xente dice que ti non podes faltar Que si, bueno, alguns dicen Ai, si se faltaste e sacaba os carnavales De iso, nada, e de morrer E de morrer muita xente E os carnavales teñen que ir para arriba Estuve tamén disfrazado Pero de, de chaqué moi elegante en O LUNS O LUNS en Salceda A Salceda moi casi todos os anos tamén En Salceda, pois, as tres e media da madrugada Enda andaba pateando por Arido Do Carnaval da Riva O Carnaval da Baixo eh, Non me acordo nunca dos nombres que eran Bueno, ese que no da Riva É donde está Fran, o da cafetería aquí, Do Corriño que é meu amigo E logo abaixo hai outros Endo empateando por por camiño aquel, por, por a rúa que une que une os dous carnavales. E xa, xe digo, ois, es, catro menos tal, cheguei a casa. A xoito, arriba, porque gustave madrugar. E veña o martes, e hoxe falta o entero da sardinha todavía. Oxe, ainda máis difraz. Oxe, oxe, como vais a ir? No, como sempre, aí sempre vou cun xaque uh -huh. que me regalara un alcalde de certo pobo aquí do Porriño, e a filla era moi amiga mía como pai deixara de ser de alcalde non quero dicitar nombres, claro pois dixo, mira, meu pai tiña un, un disfraz que, creo que ou un disfraz, perdón un chaqueque que creo que eu pago ao ayuntamiento querelo, váyanse o quero entón todos os anos, aí xa non xa non admito bromas, eh? xa non son cuquín aí xa son Don Joaquín porque Don que, Joaquín, hai que chorar como dismana Ay, sí, tamén hai que chorar, hai que chorar porque é moi triste eu non choro polas sardinhas, eu choro porque xa acabo os carnaval <risas> que é o máis tamén. fastidiado Porque, mm, de onde xurriu toda esta afición polos disfraces, polo entroido? Eh, francamente, pois non sei, o primeiro ano que me disfracei eh, temos que empezar nos carnavales do porinho, nos 70 e tanto para me que foi, fixemos unha comparsa e fomos de comparse tal pero bueno, despois nas coplas E as copas foron moi fuertes, faltou moita xente, eh, pintou-se a cana, a fal, vamos, eh, nos bares tamén fixemos un pouco de follón, e eh, da partir daquele día deciden que eu non, eu quero ir solo, porque se si fago algo faltando a xente, son eu responsable, e eh, non comigo as con que, en fin, que se queren meter un pouco en política, empezan a insultar e todo, e logo, claro, que é insulta, pois tal, tal cuquín tamén está moendo, e eh, non quero, eu sempre nos carnavales a partir dese momento vou solo. A partir de entón fuches solo. Eh, pero, bueno, os disfraces son moi, moi orixinais originais. Eh, esas ideas que está dando run run todo o ano ou surden a xe no momento che veñen de repente? Pois, pues mira, este é o este ano. Alguns surden, pero xa no momento casi... A mí encanta, eh, por exemplo, eu en carnavales, oito días ou diez días antes, empezo cos apuros. Entón, teño sempre a bronca da miña moña que non te ayudo, non te ayudo porque así non pode pero salen os que me salen. E aparte ten que en vivir so carnaval máis a tope, porque se empezas a preparar o disfraz tres meses antes, anda en, en, en cambio xistas. Si si claro, se sí. si estás na semana apretado, faltam isto, é <risas> e outra cousa. Eu non son tacaño, gracias a Dios, en fin, pivo ben, non me queixo, pero eu aforro hasta hasta último euro en, en disfraz de carnaval. Encántame pedir cousas a xente. Mira, ahora mañá teño que ir a un supermercado A dar as gracias por elevar o cariño, da, el cariño uh -huh. da compra que me deixaron Teño que ir a xunta unha amiga que me prestou o coche de bebé Teño que ir á casa do teu amigo a entregarlle o bebé O mole é que eu quite, quitelle a cabeza e non sei como vamos a fazer Vai haber pecir. un problema aí, eh? A ver Vai haber un problema que ha entregado o bebé sin a cabeza Ese vai ser o problema <risas> Pou dicir que, si que, que se quede coa miha cabeza, amiga mente, pero non así, creo que ten así unha especie de rosca. El dixo que non, non te preocupes porque os nenos xa son grandes, pero se pode arreglar xa o bebé. E tamén algu de roupa teño que entregar que tamén que me prestaron. Claro, son disfarces eh, complicados, disfarces moi vitosos, pero tamén no fondo económico, seguindo así. Aínda no, desoló si, sí, si, sí. eu xa che digo, eu si podo aforrar antes a última peseta, ora que dicir o último euro, non eu comprar ten que ser no último momento, primeiro agoto as posibilidades, a veces de, de vou a pedir e tal, miña mulher dice, pero camisa tenes tú? Eu vou a pedir, se si mo presta se si non mo presta que íbamos a fazer? Claro, por pedir que non sexa, menos. <risas> pero bueno, hai que recordar que tes unha lista enorme de frases célebres, con premiados tamén. Bueno, hái de leite ministro de camiños, Gaiteiro Escocés decapitado e eh, facendo pino, espantallo, moro un cento deles, ultra incluso. Eh, eh, Dios, cal recordas mm, Con máis cariño? Bueno, o que estou mirando é que Tés me, me espiado a página web todos espar, Porque hai algúns que xa, xa non me acordo De algúns deles Pois pues, decías, decías Decía que mm, todos esses disfraces Cal recordas? Un disfraz que recordas especialmente Que causar impresión ou que recordas con máis cariño Bueno, mira, hai un disfraz isto é, isto é verídico eh Iba era un corpo e les aquí faltaba a cabeza a cabeza levaba na, levaba na, levaba na man uh -huh. e aquí no cuello había posto un bisté de 250 <risas> gramos colocados aparte para cober a pa máis sangre botou, botou un, un pouco de, de pintura roxa e tal salín polo porriño e por nada un rapazón mirarme asustouse, cruzou a carretera e por nada atropella nun coche oh, no. e hai unha señora no porriño como pode citar non, non pode citar que deu tanta impresión Estaba embarazada, estuvo a punto de abortar. Isto é auténtico, eh? Porque no. iso foi a moitos anos, non? E a xente sí. non está tan acostumada a ver ese tipo de disfrazes, tal vez. Era moi duro, xa che digo, xa che digo. Entrei naquela en... en en e indabía Xanadú. Uh -huh. Fou a Xanadú. Sí. A, a mí en Xanadú, a mirarme disfrazado, deixaba mentar gratis. Entrei... As exclamaciones salieran moi fuertes, muy moi... ayenta asustadas, de já sitio mesti, eh? no, era muy moi... era muy duro aquele isola, era muy duro. Sí, eu vi na una página web y la verdad que causa impresión, sobre todo el... teniendo en conta que ese era un bistec era carne, o fin o cabo era carne real. Carne, non no, no miña, é eh? dunha bueno. vaca. <risas> Esperemos. Pero bueno, entonces ese GIF que recordas con así como mais que máis impresionou. De todos modos, tamén moitas veces vai xaches disfrazado da risca eh, como xeito de carro de bolas pois, nun coete ou incluso nun taza dun váter. Sí, é verdade. A parte iba da taza do váter iba sentado e iba tirando destas bombas féticas. A xente aquí escapaba. A parte tamén de, de da xa da risca, ahora xa non se fa, non se organiza unha pena porque era, a traía moita xente. Eu tamén os segundos domingos de agosto salo sempre disfrazado por, por, por Playa América tamén casi sempre repito o disfraz que lucindo o carnaval do non uh -huh. pero sempre tamén por aí sal o disfrazado eh, Alguna razón pola que sexa xusto os segundos domingos de agosto? Bueno, é que claro, en agosto estamos ali na, na playa entón, esa fecha xa porque moita xente, ¿cuándo? Es? El segundo domingo de agosto xa apuntan no calendario para que me miren eh, Bueno, como decíamos xo se eh, volverás a participar no entroido xa estás eh, pensando nos seguintes creo eu Nos xentes carnavales? Si sí. Bueno, tanto no, tanto no, tanto no. Bueno, empezo, Un mesinho antes empezo coas ideas e despois xa, xa xa digo Na semana anterior a tope A preparar o disfraz <risa> E hai que dicir, como diciamos antes, que le baches premios por moitos disfrazos Si, sí, teño 16, 16 De primeiros premios De, de, de xa, círculo de virtual O que pasa que agora xa Por exemplo, o ano pasado Non fun porque non estaba aquí O ano pasado eh, fixeron unhas unidades de oro uh -huh. En Carmeo Entón xa miu regalaran un Unha estancia de nos carnavales de Tenerife. Mira, nos carnavales que que mellor que nada, na, aí, No, nada, como estou porío nada, nada, que va nada nada. El Tenerife eu quería me disfrazar, empecé eba por nervioso, Mari Carmen non quería, Mari, yo me disfrazo. Entón fomos a unha tenda de, de disfarces e compramos do, de chinitos. Ela de chinita, eu de chinito. A miña sorpresa foi que andávamos por Tenerife brincando dun lado a outro, miles de personas por alá. De pronto, dali dunha esquina sale Ku-king. Entroume un hormigueo polo corpo Xa son internacional Xa, xa era máis célebreu que Messi Era unha pareixa de esa guilleda Conocíanme daquilo por riño claro, Pero aquel cuquín en Tenerife Pero por un momento sentiixo este aí famoso Jolín, cuquín en Tenerife Falabas de máis famoso que Messi Precisamente tamén es coñecido no porriño riño Polo toda adversión a, o, o Barça Que cando lle marcan un gol eh, Dedicaste a tirar foguetes sí, é, un, é unha cousa así un pouco tal eu dio no todo mundo non tere particular, eu cando lle mete un gol ao Barcelona, experimento un orgasmo psicolóxico, entendes? Entón a forma este exterioriz teorizar otando unha bomba, xa me ten causado un pouco de antes que botaba un bum, de pronto na miña casa sonaba o teléfono, tiñamos o teléfono fixo daquela diga filho de puta. Xa". Xa sabían quen era. Xa sabía, claro. O claro. que pasa é que decía un tono así, que non xe molestaba demasiado. <risa> e de futbolista, unha vez tamén caigo algún disfraz? Pois unha vez, si sí, unha vez, só unha vez xogamos un partido de fútbol, era en tempo de, bar en tempo de barros, os do porriño contón se saltera. Entón eu salín así cunha, cunha peluca e cunhas ligas así na, nas minas, e tal, foi moi ocurrente. Porque tamén hai que dicir que eh, traballaxes no Concello do Porriño por lo menos que pon a tua página web, durante 51 anos e un día, e un tal, día. Cual, tal cual sí, foi sí, así. 50 anos e un día, que precisamente cando me queixen, dixen ya Barros, mira, Barros, quero me, porque daquela podíamos selexir o día, quero me esto jubilar o 28 de febrero, porque favo 50 anos e un día, non pode ser, así parece que estuve eches na cárcel, ten que ser, <risas> e foro 50 cincu... Barros non queria, pero, pero non tiñan en particular, 50 anos e un día. E así foi. Bueno, pois, non sei se queres encadear algo máis antes de rematar a entrevista, Coquín. Pois, nada máis de ser a todos por viñeis uns felices carnavales, xa os pasados, pero na enterrada sardiña teñen que volcarse porque é último día. Ademais, é un día que hasta ahora anduemos de carallada, rindo e tal, eu xa hai que chorar, pero hai que chorar moi fuerte, moi fuerte. Claro, hai que chorar por sardiña sardinha. E e menos. Uh -huh. Dín tamén muitos anos ó, a despedida da verdadeira, a, a despedida da, da sardiña no no río Louro uh -huh. pero fora fais un mira tamén vega conto pero anduve de papá Noel tamén disfrazado durante 25 anos pagaba con concellos caramelos e tal pero chegaba o momento en que claro miraba chegaba xa xunta o neno la mamá mira papá Noel mira papá Noel cuquín É <risas> claro quitaba xe aí os rapaces non hai maneira de engañar vostedes non ten maneira porque xa a coñecen tan, tanto, tanto a mí además como di miña muller tienes unha cara tan difícil <risas> Non é para tanto, hai que dicirlo, eh? <risa> bueno, pois pues, moitísimas gracias por Bataría estar máis. aquí na Radio Municipal do Porriño e hai que dicir que esperamos contar contigo en videras ocasións, porque tens moitísimas máis experiencias aquí na Vila do Louro que contar e nos queremos saberlas todiñas. Totalmente a vosa disposición. Graciñas, a e ata vos. próxima. Chao. Por nosa parte, seguimos con máis contidos.